коли прийшла провідати. «Марш, цум тайфель! Ферфлюхте багаж! Твій синок так мене тяжко сплейзерував, не хочу тебе знати Тепер костихо отямилася, а по кількох днях тихого плачу забула про своє весілля. «Слухай, Дмитре, – каже одного дня Шевко, – тобі, небоже, пора додому та пильної мами, щоби знов який кавалір не внадився».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 А такий шмат дуже ласий. Влізе тобі відшиму хату, розтратить усе, проп'є, а вже ґрунтець заокруглився, дещо й в оборі, і в коморі, шкода б. Дмитро не перечив більше. Він вирішив не спускати з вуйка ока та підлещуватися до нього далі, вдавати байдужого, а свою гадку заховати на самім дні душі, щоб і в сні не зрадитися.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 Поза тим Андрій був лагідної вдачі і не зловживав своїм пануванням. Олюнці полегшало, тепер вона мала за кого сховатися при потребі. Вуйко любив її і не раз ганнула лаяв, коли бачив, що та знущається над дівчиною. Про те, щоб олюнька пасла худобу, і мови вже не було. Олюнька робила в полі, в городі з війною, а зимою пряла. Война не переставала ненавидіти її